Zarding Magnetix di di ehm, giovedì 25 25 agosto eh, 2022 in diretta da Udine dagli studi di mh, Via Volturno eh, per una puntata questa sera diciamo post Ferragustana non abbiamo ascoltato la consueta sigla ma come l'altra la trogiovadia avevamo i di negazione fondamentale gruppo insomma importante gruppo hardcore torinese della scena insomma anni 80 seconda metà anni 80 centro degli anni 80 c'hanno dal 83 all'88 tutto così a, a memoria e stasera partiamo appunto abbiamo me, abbiamo messo come sigla iniziale un brano tratto dall'album eh Damaged dei Black Flag, gruppo californiano, è un album del 1981. Stasera abbiamo pensato di farla tutta Black Flagiana, per quanto per, per il discorso musicale perché ho messo questo brano che si intitolava Police Story perché ehm, ha a che fare con una storia insomma che racconta Marco Philopat Marco Philopat eh, diciamo eh, componente del del virus del di Milano insomma poi negli anni diciamo eh, agitatore insomma almeno culturale sicuramente eh, nessun piede di diverse così esperienze anche vittoriali, ma insomma di di, di memorie, per tutto di, di di quello che si è fatto, insomma, dei, quegli anni delle sì, delle battaglie, diciamo, delle lotte e racconta appunto in questo libro voi fa introduzione a una biografia che era uscita un po' di anni fa, adesso vi vado così. A leggere velocemente, ma eh il racconto che consiste nella nella nella l'unica data italiana eh, di di questo gruppo che sono i Black Flag, eh, l'unica data italiana il 22 febbraio 1983 c'è una diciamo un'assemblea al virus perché i punk diciamo più politicizzati vo volevano eh, mettere in piedi un circuito di eh, booking non so non mi viene la parola insomma di prenota per per far venire i gruppi musicali quelli appunto della scena hardcore punk e la la quando arriva il blink flag il prezzo il discorso del prezzo era abordabile dice dice Marco Filopat ma ehm, siamo arrivati insomma coi tempi abbiamo sballato i tempi quindi va a finire che che i blink flag devono suonare al a una in una discoteca che si chiamava Condicea eh, 2000 un centinaio di birussiani eh, cominciano a volantinare fuori da questa discoteca, eh, mettono in piedi una specie di picchetto, un cento di loro di Milano, ma anche da fuori. Mi ricordo 1983, siamo ehm all'imbocco della strada dove c'è anche una camionetta del della antisommossa che controlla quello che succede, soprattutto ci sono i gorilla del cioè butta fuori dalla discoteca che impediranno in tutti i modi di fare l'autoriduzione. Ehm Niente. Ehm, a un certo punto, appunto, è eh, e dopo varie dispute eh, loro sono lì che stanno ancora pensando cosa fare sa di questa di questo pechetto che vole, vorrebbe essere o una appunto una irruzione nel nella sala lì della discoteca e stanno discutendo coi romani, i romani vogliono hanno fatto tutta sta strada, vogliono vedere il concerto, pagare il biglietto, hanno hanno pagato, cioè, non vogliono per storie buttar via così mezza giornata di di, di treno, che, insomma. E il perché il punto il punto era che eh, al virus il concerto non sarebbe stato fatto pagare più di 2500 lire. Invece no, più di 2000 lire dell'epoca, no? E invece in discoteca andò a finire che che c'era un biglietto a 10.000 lire. Facciamo io ho fatto così a spanno, ho pensato come dire €30 euro e €5, euro, una roba del genere, no? tipo, un po' di 6 per 5 € e 6 €, ecco, una roba del genere e lì voleva dire che voleva dire che appunto sulla nostra musica dice i porci ci guadagnano milioni, bastardi, no? Le voci dentro questa assemblea ehm niente, mi c'hanno strattonarsi fra di loro, appunto questi panchettoni di quell'epoca là, spintoni, così a prendersi. Dopo 2 minuti dal locale era partita la chitarra di Greg Dean, sovrastata dalle urla disumane di Harry Rollins. I romani erano passati dallo scazzo con i pacifisti, tra violette alla corsa all'attacco verso l'entrata dell'Odiseo 2001, come fossero stati presi da un raptus, tutti gli attaccanti, donne e pacifisti compresi, avevano gridato "Damage!" con il titolo di un pezzo di Black Flag. I danneggiamenti erano iniziati con una granella di sassi che aveva subito infranto i in mille pezzi nei segni al neon colorato della discoteca che butta fuori, non avevano fatto in tempo a tamponare lo sfondamento e anche la polizia era stata presa allo provvista dal rapido cambiamento dei punk che targeversavano Nice, solo un'estate prima si stavano picchiando addirittura fra di loro, la hall del locale era immersa nel putiferio, i pochi gorilla sopraffatti dalla marea umana, l'un imbracciato degli estintori, gli autoriduttori erano riusciti a scendere giù in sala e infatti eh, esistono anche delle foto di questo concerto eh, su quel su un fanzine del dell'epoca molto insomma sì, vegn eh, insomma, deve essere ricordata che era eh, testa vuote o ossa rotte, TVR. Ehm mm, un punto, la canzone dei Bleachers suonavano in quel momento, era Polly Story, We Fighting a War, We Can Win, They at Us, Create Them, We Can't Win, No Way. La caccia all'uomo, eccetera, era difficile, lui racconta, ho sempre filo appunto che inseguire e ha cominciato a inseguire la gente nei bagni, spaccargli la testa, ste robe qua poi un altro brano. Ma il discorso eh, importante è che a un certo punto appunto, cioè da una parte punk in rivolta, dice Filo Bar, e dall'altra punk fashion lui richiama, cioè quelli interessati solo alla musica, servizio d'ordine e polizia. Erano davanti sta sta guerra, almeno un'altra decina di brani, non decina di brani vuol dire almeno 20 minuti, no? In questi brani qui era andato avanti parecchio e poi sono arrivate le notizie dentro e i celerini stavano spaccando la faccia persino i passanti. E quindi la maggior parte dei guerriglieri esce per partecipare al vero raio, come lo chiama, che durò un'altra ora abbondante. Non dice se ci era chi può, chi può saperlo. Alla fine anche il romano era su di boh, un romano qua è sempre quello lì e sì, che non voleva che non voleva che voleva pagare il biglietto, che non voleva tornare indietro, niente. Adesso qua ci fermiamo perché e eh, mettiamo un altro brano e e poi ci saranno interventi, insomma, a voce It's time I want to live I wish I was dead i just got to blow my eyes I've got to blow my eyes I've got to blow my eyes Allora Zardis Magnetix puntata postfera per agustiana. Allora succede che in agosto eh chi non può andare in ferie, diciamo, si butta a capofitto nelle letture di platino iridio. Allora da da queste letture di platino iridio poi vengono suggestioni, insomma, vengono in mente idee e così e quindi mh, questa sera ho pensato di e leggervi alcune così, alcune cose interessanti da da degli articoli, non leggerò gli articoli in maniera completa, poi vi darò i, alla fine vi darò, vi darò i riferimenti, ma così leggerò qua e là. Allora, partiamo con eh, letture sull'anarchismo rivoluzionario. Anarchismo rivoluzionario L'anarchismo, metodologicamente e storicamente, per propria tensione e finalità, è sempre stato rivoluzionario, mirante non solo alla subversione dei rapporti sociali e autoritari, alla destabilizzazione della società suddivisa in classi, alla generalizzazione dello scontro al fine di aprire inedite possibilità liberatrici, bensì anzitutto alla trasformazione sociale rivoluzionaria, in breve, alla distruzione dello Stato e del capitale contro la logica della desistenza che equivale implicitamente alla condizione di resa a cui vorrebbe confinarci il capitale, occorre più che mai riprendere in mano il cuore dell'idea anarchica su cui si fonda il connubio teorico-pratico dell'anarchismo. Ma che cosa significa riprendere in mano il cuore dell'idea anarchica? Questo problema potrebbe essere a prima vista inteso nei termini della conservazione della memoria storica, non è così? Il lavoro di studio e approfondimento, anche storiografico, è certamente importante, siccome va a preservare la pubblicistica e la possibilità di una rammemorazione delle esperienze rivoluzionarie antecedenti la nostra epoca, facendone emergere i tratti significativi per il nostro agire nel presente. Non è però bastevole a sollecitare un approfondimento critico delle ragioni sempre necessariamente sociali, ma strettamente politiche che ci conducono all'articolazione del progetto rivoluzionario anarchico. Per fare ciò occorrono il coinvolgimento e la determinazione, qualcosa che nemmeno lunghi anni di studio potrebbero fornirci. Per questi motivi, quello della conservazione della memoria storica resta un problema illusorio, quando non una scappatoia dove poter evitare il coinvolgimento nella globalità dello scontro. Comprendere che l'anarchismo non ha mai mantenuto separate l'insurgenza rivoluzionaria e la rivolta individuale, nonostante le molteplici correnti interpretative in serbo movimento, Ambero talvolta inteso porre un divario tra questi due elementi. Al contrario, questi non debbono essere concepiti come poli distinti, bensì entrambi come espressione del suddetto connubio teorico-pratico dell'anarchismo. Avere i piedi fin troppo per terra per poter anelare al richiamo dell'utopia, a volte usiamo chiamare ciò realismo ci ha impedito di cogliere la natura fondamentalmente illogica della rivoluzione. Oggi ancor più di ieri abbiamo trombe da ogni angolo. Scusate, abbiamo trombe che da ogni angolo ci narrano dell'impraticabilità della lotta rivoluzionaria, del suo essere fuori del tempo e fuori tempo massimo. Ci viene detto che dovremmo adattarci e farlo, tra l'altro, comporterebbe adottare definitivamente questa logica dell'azione per l'azione. In essa si inscrive L'insidiosa tesi impiegata prettamente a modi alibi, secondo cui in fin dei conti nel terreno dell'agire varrebbe il principio del facciamo un po' come ci pare, per cui vittime del nostro vagare senza meta e in un eterno presente, aggrappati ad una tensione cristallizzata si nella propria impossibilità ad essere progettualità, dovremmo rassegnarci ad un agire episodico, atomizzato, parcellizzato nella propria incapacità ad andare oltre. le tesi è derivata in primo luogo in tempi più remoti ai nostri da una cattiva interpretazione del concetto di individualismo anarchico e in secondo luogo in tempi più prossimi da un fra fraintendimento riguardante la proposta metodologica informale a sua volta in parte emersa dalla proposta metodologica strategica anti-organizzatrice della guerriglia in ordine sparso dei manipoli di Carlo Cafiero. Perché se le nostre ragioni sono quelle della rivolta totale contro padroni e governanti, della vita per una società senza classi, per la distruzione di ogni ordine politico, per trasformare l'esistenza in un'avventura appassionante tra l'individuo e l'ambiente circostante, allora non raccontiamoci fesserie. Queste sono le ragioni della rivoluzione. Tuttavia, è in special modo in quest'epoca dove il capitale, brandendo quel fantasma chiamato opinione pubblica e con la suddicola intenzione di far passare come inconcepibile ogni ipotesi rivoluzionaria, non perde occasione per mutilare o mistificare la nostra lotta, che occorre rimarcare quanto e come l'anarchismo sia ineludibilmente rivoluzionario. Veniamo subito a quella cattiva interpretazione del concetto di individualismo anarchico di cui dicevamo poc'anzi anzitutto preliminarmente e per amor di precisione occorre fare una chiara distinzione tra anarchismo individualista e individualismo anarchico l'anarchismo individualista è stato quel movimento di pensiero e reazione in al movimento anarchico internazionale che ha inteso porre maggiormente l'attenzione sull'autonomia dell'individuo rispetto a quanto, a dire di certi individualisti, andavano sostenendo e realizzando i comunisti anarchici. Il secondo, l'individualismo anarchico, è comunemente inteso come una propensione nei confronti delle delle tematiche più strettamente individualiste, in senso stirneriano. Si tratta sostanzialmente riducendo la questione all'osso della sensibilità individualista dell'unico e la sua proprietà sono state fatte innumerevoli letture. Da alcune sono emersi luoghi comuni, da altre e questo è un aspetto di rilievo, è invece derivata un'occasione. Un'occasione di lettura molto importante, ma non scontata. Addentrandoci nella distinzione occorsa per più di un secolo tra individualismo e comunismo anarchico, è imprescindibile tenere a mente che, come vedremo più avanti, questo presunto divario esistente storicamente tra individualismo e comunismo è in verità un falso problema. La centralità dell'individuo per l'anarchismo è ineliminabile, indiscutibile, imprescindibile. Vediamo cosa diceva Enrico Malatesta. Cento anni fa precisava, in un certo senso noi siamo tutti individualisti in quanto vogliamo l'emancipazione e l'elevamento al più alto grado possibile di tutti quanti gli individui umani. L'individuo è il principio ed il fine di ogni attività poiché è esso che sente e che pensa, è esso che vuole, è esso che gode e che soffre. L'animo collettivo, la volontà popolare, eccetera, sono espressioni retoriche che o non significano nulla o significano gli animi e le volontà degli individui che compongono la collettività che cooperano o contrastano che si amano o si odiano si aiutano o si sfruttano e si opprimono a vicenda la realtà evidente è l'individuo e nient'altro che l'individuo Il problema alla radice della cattiva interpretazione del concetto di individualismo anarchico riguarda ciò che potremmo definire individualismo senza rivoluzione una concezione divenuta intimamente e implicitamente non violenta dopo il, tra il tramonto dell'anarchismo individualista. Leggiamo uno straccio di una memoria di Enrico Arrigoni che mette nitidamente in luce tale concezione. Dice Enrico Arrigoni, non è solo la questione organizzativa che ci separa dai comunisti anarchici, abbiamo anche un'idea diversa di libertà. Per noi la libertà è il bene più grande e con la libertà non facciamo compromessi, perciò Respingiamo qualsiasi istituzione che abbia anche una minima traccia di autorità. Comunque, ogni anarchico deve seguire la tendenza che meglio si adatta alla sua psicologia. Per questo non sono contro i comunisti anarchici né ho intenzione di convertirli. L'anartismo individualista non è meglio del comunismo anarchico dipende tutto dal carattere, dalla psicologia. L'anartismo individualista va bene per me, ma non va bene per altri. La mia concezione dell'anartia non è molto cambiata negli anni dell' invece per citarne uno è arrivato a respingere la rivoluzione proprio come facciamo noi individualisti noi mettiamo l'accento sull'educazione qualcuno di noi ha partecipato alla rivoluzione dell'illusione che potesse venirne fuori qualcosa di meglio ma con la rivoluzione violenta non si apre la strada l'archia le rivoluzioni sono intrinsecamente autoritarie per di più nei paesi più progrediti come gli stati uniti abbiamo molti mezzi di propaganda pacifica e non abbiamo bisogno di una rivoluzione se dovessi scegliere Preferirei sempre il capitalismo al comunismo, perché sotto il capitalismo io posso almeno scrivere, parlare, fare riunioni, fondare cooperative e così via, e questo era Enrico Arrigoni. La considerazione di Arrigoni riguardo il carattere intrinsecamente autoritario della rivoluzione si commenta da sé o stesso modo non tratteremo la condizione sostenuta in maniera disarmante ancora dallo stesso arrivoni di quei paesi più progrediti dove essendo di molti mezzi di propaganda pacifica non sussisterebbe alcuna necessità della rivoluzione dato che sotto il capitalismo io posso almeno scrivere parlare fare riunioni fondare cooperative è però di rilievo quanto sostenuto a di come gli individualisti ponessero l'accento sull'educazione, Punti di approfondimento che ci riportano nel terreno dell'azione nella strategia contrapposta all'azione per l'azione. Ancora una volta, vi è mancanza non tanto di riferimenti teorico-pratici, saldi, che ad arrivoni non mancarono. A farsi sentire forte, invece, una mancanza di tipo differente che assume le forme dell'indisponibilità a sognare, costruire, realizzare la trasformazione rivoluzionaria questa indisponibilità genera un fraintendimento sostanziale sulla natura della metodologia anarchica che, come vedremo più avanti, viene così concepita in senso educazionista. Questi compagni, ponendo costantemente in contrapposizione la propria sensibilità individualista con le tesi comuniste anarchiche, trascuravano che la rivoluzione non è un luogo dove le potenzialità e l'autonomia dell'individuo vengono tartate al contrario. Ecco magari adesso possiamo mettere un pezzo in modo da così intervallare questa lunga lettura. Siamo sempre su Zernis Magnetics, programma curato dall'Assemblea Permanente contro il Cancere e la Repressione del Friule di Trieste, che vanno da ogni giovedì dalle 20 alle 21.30. Siamo ospiti di Radio Onde Furnane e continuiamo con queste letture sull'anarchismo eh, rivoluzionario. Riprendendo ancora malattesta, l'individuo è il principio e il fine di ogni attività, Come sostenuto da sempre dagli anarchici la realtà vivente è l'individuo e nient'altro che l'individuo. È anzitutto nell'armonizzazione nell'interazione costante delle'iniz individuale che il movimento complessivo del proletariato che storicamente è emersa la nuova coscienza rivoluzionaria non certo nell'educazione dell'individuo o delle masse. questa cattiva interpretazione del concetto di individualismo anarchico nella concezione dell'individualismo senza rivoluzione ha preso forme in anni più vicini a noi la convinzione che nel campo dell'azione valga il suddetto principio del facciamo un po' come ci pare o la logica dell'azione per l'azione. La nostra lotta verrebbe dunque tradotta in un' opera di propaganda atta al convincimento alla sensibilizzazione all'educazione perdendo ogni connotazione concretamente rivoluzionaria. Terzer area al medio tra le questioni è interessante leggere delle ulteriori considerazioni, questa volta ancora di Malatesta, che prendono spunto ancora a partire dal falso problema della contrapposizione tra individualisti e comunisti. Il compagno Malatesta in alcuni articoli pubblicati tra gli anni 10 e gli anni 20 pone ripetutamente una distinzione, non tanto tra individualisti e comunisti, ma tra insurrezionisti e appunto educazionisti. Vediamo cosa diceva la Testa. Questi ultimi, cioè gli educazionisti, han creduto e credono ancora che a forza di propagar l'istruzione, di pre di predicare il libero pensiero, la scienza positiva, eccetera, di istituire università popolari e scuole moderne, si possa distruggere nelle masse il pregiudizio religioso. La sujezione morale al dominio statale, la credenza nei diritti sacrosanti delle proprietà e rendere così insopportabile a tutti e quindi incapace di reggersi il regime di menzogna, ingiustizia e oppressione che si mira a distruggere. La concezione educazionista della lotta rivoluzionaria snatura completamente la, la lotta stessa, rendendola un simulacro di radicalità verbale. Questa attività non poteva c'è questa attività educazionista non poteva né può rendere insopportabile a tutti e quindi incapaci di reggersi il regime di menzogna, ingiustizia oppressione che si mira a distruggere Oggi esiste una declinazione differente di questo educazionismo. È un lavoro di convincimento, sensibilizzazione tra virgolette contro informazione tutti questi aspetti sono espressione di un processo più generale, la costante campagna di smobilitazione, ripiegamento, pressione reazionaria in corso, quantomeno in Italia a partire dalla fase declinante primissimi anni 80 dell'assalto al cielo, da allora tranne che per i compagni che saranno poi definiti insurrezionalisti e poche altre sparse componenti del movimento rivoluzionario per barrare l'adeguamento ai termini imposti da questa campagna di smobilitazione e ripiegamento. E anche grazie ai compagni che nel corso di quei decenni hanno continuato ad agire che oggi possiamo affermare risolutamente che no, non è certo questione di psicologia o di carattere a farci propendere risolutamente per la rivoluzione, ma la coscienza, l'etica, la necessità. Ci dice Carlo Cafiero a noi dell'anarchia è confidata solamente la missione distruttrice. Noi forse periremo in una visaglia o dai primi colpi della grande giornata. Forse a qualcuno sarà dato persino mirare i primi albori dell'avvenimento umano. In tutti i casi, noi cadremo soddisfatti, soddisfatti di avere concorso alla certa rovina di questo mondo iniquo, crudele e infame, che crollando ci seppellirà nella più gloriosa tomba concessa mai ai combattenti. Veniamo adesso al fra fraintendimento riguardante la proposta metodologica informale, a sua volta in parte emersa dalla proposta metodologico strategica ampi organizzatrice della guerriglia in ordine sparso dei manipoli di Capiro stesso. Nel corso degli anni 80 venne esposta in molteplici testi ad opera di compagni anarchici un'osservazione critica nei confronti delle cosiddette grandi azioni spettacolari. Un'esasperazione di questa osservazione sulle grandi azioni spettacolari innestatasi anche sulla critica all'avanguardismo, critica giustamente sempre presente nella teoria anarchica definire l'anonimato che può essere parte del metodo come imprescindibile per l'azione degli anarchici è una forzatura ideologica che va a perdere di vista completamente il terreno della strategia. Si è inteso definire questa forzatura sull'anonimato come espressione integrante della proposta metodologica informale. In passato avremmo detto anti-organizzatrice, quando questa nel suo dinamismo ha sempre superato qualsiasi voglia forzatura ideologica. sul terreno sul terreno organizzativo che poi in questo caso coincide appunto con quello più ampio del metodo, bisogna però essere chiari. Ogni proposta metodologica è anche strategica. Non esiste un metodo o se vogliamo una determinata articolazione organizzativa astrattamente concepibile al di fuori della realtà sociale esistente. Riprendiamo ancora le parole di Cafiero, ma pur ammettendo che fra le masse li possano essere dei timoratti capaci di spaventarsi delle nostre parole affrettiamoci a spaventarli oggi coi i nostri detti se vogliamo averli domani nei fatti non spaventati contro di noi ma con noi spaveno del comune nemico diminuire ridurre o limitare il proprio programma significa parlamentare transigere col nemico ripiegare la propria bandiera ingannare il popolo rinnegare la rivoluzione Con questi programmi, infatti, si inganna il popolo, tacendogli il fine prossimo e il fine remoto della nostra rivoluzione, nascondendogli lo schietto ideale ultimo come il primo e vero passo a fare verso di esso. Dei programmi di medio termine mancano di principio e fine. Ogni opera di moderazione della propria identità e soprattutto di mistificazione dei nostri principi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 con questi programmi infatti si inganna il popolo. Non a caso infatti Cafiero sottolinea come tali programmi perdendo completamente di vista la metodologia rivoluzionaria anarchica mancano di principio e fine. Rispetto a quanto sostenuto da Caffiero è subito evidente come la propaganda con i fatti fu una proposta di metodo, una proposta di strategia da porre in atto, laddove per tutta una serie di ragioni le idee rivoluzionarie non si trovavano ad essere presenti e vive tra le masse proletarie. In tali periodi la propaganda con i fatti consentiva di prefigurare con l'azione la libertà per cui ci battiamo realizzando al contempo degli eventi concreti avendo la capacità di mostrare come fosse effettivamente possibile trasformare la realtà attaccando e distruggendo i potenti ed esprimendo un semplice principio come dal pensiero può scaturire l'azione dall'azione può scaturire il pensiero dall'azione nasce l'azione ottica si è riscontrato che una critica sociale stringente nei confronti della campagna vaccinale per il Covid-19, delle biotecnologie e del Green Pass sarebbe stata inesistente da parte di quei residui esistenti dell'antagonismo. Così non era per quelle componenti del nostro movimento che sebbene fosse abbastanza evidente come avessero da tempo cominciato ad abdicare alla capacità critica, si sono spinte ben oltre mettendo in chiaro quali sono gli interessi per cui si sono schierate e andando ad arricchire siamo pur sempre in democrazia, no? Di una voce tra virgolette radicale, il fronte borghese e padronale. Allo stesso modo da un'angolazione differente in maniera ben più macroscopica Pure determinate prese di posizione, come si usa definirle nel gergo della politica, nei confronti della guerra in Ucraina in corso da febbraio, sono espressione del medesimo disorientamento teorico e metodologico, frutto dell'adozione delle suddette tesi liberali. Il riferimento è a quanti a livello internazionale hanno abbandonato l'anarchismo, schierandosi con uno stato, quell'ucraino, e con gli interessi bellicisti del capitale internazionale, cioè con quelli degli USA e della NATO. Se la critica che muoviamo oggi è diretta in primis contro le convinzioni di chi, avendo rinunciato alla rivoluzione, si rende fautore della desistenza, quindi implicitamente della resa, oltre che è bene ricordarlo della della desolida solidarietà con quei compagni che seppur imprigionati perseverano nelle proprie convinzioni, senza moderazioni né compromessi. juztizia di classe ci farà arrivare, ci deve fare arrivare ad una visione libertaria anarchica dell'esistente, solo quell'odio e il senso innato che gli oppressi hanno di giustizia sociale, di rivalsa, potrà dare concretezza all'utopia, consentendo a questa di deflagrare nella società, disgregando e ricomponendo i rapporti sociali in maniera nuova, epurando autoritarismi e sfruttamenti. Quello che secondo me non bisogna mai stancarsi di fare è trasmettere attraverso l'azione la prospettiva rivoluzionaria l'essenza stessa della nostra utopia. Solo tra gli oppressi potremo trovare fratelli e sorelle pronti a giocarsi la vita. Noi stessi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. È questo lo spirito profondo del metodo anarchico, della pratica anarchica. Ogni nostra azione diretta rimane nella memoria collettiva degli sfruttati e contribuisce a fortificare nel tempo la concretezza della nostra utopia. Alfredo Costito. Le esperienze si sedimentano nella teoria e nella pratica, talvolta dissolvendo le difficoltà contingenti, altre volte consentendoci di superare i nostri stessi limiti. Il nostro sguardo è al futuro, con la speranza che le difficoltà di questi anni ci suggeriscano qualche indicazione, qualche risposta che però potrebbe anche non arrivare. La risposta per quanto ci riguarda sta nel pensiero e nell'azione. A noi il compito di ricominciare da capo. Stasera Zardins Magnetix, sono le 20:46, eh, giovedì 25 agosto, stiamo un po' una puntata musicalmente monografica, un po' così, diverso dal solito eh diciamo proposto dal dal compagno e eh, dall'amica che salutiamo tra l'altro, eh, sono in ascolto e ehm, con i black flag, bandiera nera, ehm, io da ascoltatore così um, mi um, eh, lancio così un po' a um, senza sapere tanto quello che dico, nel senso da ascoltatore, nel senso che banalmente eh, non è scontato sapere cosa vuol dire punk hardcore perché il eh, punk più o meno si sa ehm musicalmente. Pancartcore è un'altra questione, ma diciamo brutalmente, hardcore è stata detta anche questa, è la musica, diciamo, cioè ehm hardcore come il cinema hardcore, dove non si fa finta, dove si fa sul serio e è la musica um, concreto insomma di e, quella musica de dei de Black Bloc e eh, del degli anarchici dell'insurrezione insomma e eh, quelli che non si arrendono, quelli che provano a buttarsi, vedere come va. Eh, Oppure ho so vinto o so perso anche no, era un'altra un altro titolo, un altro brano, so vinto o so perso, no? vuol dire cioè e cioè il vagone che pareggi non c'è la parola per dire uno uno è vincente, uno è perdente, non c'è pareggiante, però ci sono i pareggi. Il pareggio è quando uno ci prova e non sta lì a aspettare sempre a guardare come vanno le cose, si butta e se va male va male, ha pareggiato, cioè. E non è non è non è nel Sì, non è che sparisce nel nulla, ok? È un perdente a tutti i costi. Sì, dobbiamo sì, anche un po' da liberarsi da questa gabbia mentale qua del vincente e del perdente, se si ho vinto, se si ho perso, no? A questo un po' lo spirito di questo movimento, appunto, dei primi ottanta Stati Uniti d'America di, di di risposta un po' di tornare alle radici, di tornare al alla vita reale, alla vita vissuta al diciamo a reagire alla depressione, reagire a tutto quel impianto, insomma, che aveva messo in piedi l'establishment con l'elezione Reagan del in presente Stati Uniti d'America, una star di Hollywood diventata quella volta sì, adesso fa ridere, cioè fa ridere. Adesso siamo abituati a ben altro ma quel momento là è proprio stato un disastro per la gioventù, diciamo, arrabbiata statunitense, nel senso che hanno cercato di dare una svolta con questo, insomma, non accettare il il questa cappa di conformismo che calava da insomma da dall'alto. Ehm Sì varie scene, varie varie città, insomma, negli Stati Uniti sono grandi. Questi Black Flag, bandiera nera sono anche stati sfruttanati, insomma, varie volte per, per vari varie questioni eh perché non erano strettamente, diciamo, erano sul confine tra il politico, no, e l'esistenziale, non erano in, impegnati proprio eh come non so, gruppi, altri gruppi di quell'epoca là più italiani magari di di Banker Core, so, il conta cioè adesso quinto braccio, eh, faccio per dire negli stessi negazione. Ehm o gli MDC, per dire, gli Stati Uniti d'America. Ehm Black Flag erano un po' così, erano appunto tra l'altro provenivano dalla costa dalla sì, dalla Southern Bay, da eh, insomma i sobborghi della di Los Angeles, ma quelli più vicini, diciamo, al confine col col Messico e hanno cominciato, insomma, a preso la riga da, da, da la larga perché si formano nel 77, 78 e varie formazioni, insomma, di la base comunque, insomma, inizialmente si chiamavano Panic e la base sono questi, insomma, i fratelli Gene, perché Greg Gene appunto che chitarra e testi, insomma, un un personaggio tu, <ride> insomma di quelli uno veramente così strambo che fonda quando aveva 12 anni fonda una già una piccola azienda di appunto la SST che poi è diventata l'etichetta dove ha pubblicato i, i Black Flag, ma inizialmente era eh, la sua azienda di componenti elettronici per radio, radio insomma radio fatte amatoriali, quell'epoca la esisteva l'elettronica anche fatta diciamo in casa come hobby e lui aveva questo Greg Jean aveva vari pallini insomma è un tipo particolare appunto classe 1954 quindi anche giovan um, a una certa un'età un, un po' diversa da quella dei di quella generazione, cioè della generazione del punk hardcore che erano più verso dai dal 60 al 960 in in poi, no? Greg Jean, appunto, chitarra, suo fratello si, chiamava, si faceva chiamare Raymond Pettibone e eh, si occupava della diciamo, grafiche di copertina, ma anche dei flyer mm, La stessa idea, Black Flag, il logo, quei quattro, diciamo, paralleli, quei quattro rettangoli neri, no? Che sembra stilizzata una bandiera, può essere anche un, diciamo, dei quattro pistoni, non so. E, cosa vuol dire? Sì, è, appunto, avevano queste immagini molto realistiche dei fumetti noir, che... Eh, Questo inchiostro nerissimo, molto arguti anche macabri, disturbanti, spesso mh, queste insomma, scene con anche delle didascalie cioè, sul sul sul sarcasmo a Chiasnensen, ecco. C'è anche le socioppatiche, diciamo, cose anche di questo genere. Questo è il blocco, diciamo, base e poi appunto arriva arrivano altri tra i quali appunto un importante Chuck Dukowski che era un nome di battaglia, si chiamava in altro modo, ma e alla fine insomma si unisce anche questo Henry Garfield che aveva il suo nome di battaglia Rollins, invece R Rollins che poi ha continuato, insomma, è un po' più noto e vari sì, vari componenti che giravano intorno a quei noi stiamo ascoltando appunto come Branid Damaged che è, appunto il loro primo album cioè come formato album e lì in quella formazione erano in 5 quindi Greg Jean Chuck Dukowski e eh, Decka Deina ehm tu va la batteria c'era un altro si chiamava Robo era colombiano eh la voce sì il vocal il vocalist era Henry Rollins mi pare di averli detti tutti. Ehm poi appunto, in sottofondo adesso anche mentre parlo, invece c'è un'altra un altro un altro un loro lavoro molto molti anni dopo, cioè molti, cioè dell'85 e eh, si chiama The Process of Weeding Out, è solo strumentale, eh, non c'è la parte vocale e per dare anche un po' un'idea del sì, del universo perché era anche comunque un gruppo che a cui piaceva provocare il pubblico era sì, provocare il pubblico e eh, black flag che tendevano sempre a mh, produrre un diciamo delle opere che controcorrente rispetto a quello che l'attesa del pubblico, se il primo magari era più appunto così veloce mh, brani veloci più appunto quello anche stesso del tipo di quelli di, di che uno si aspetta appunto come Arcordi primi anni 80, poi il album successivo molto molto rallentati i ritmi mh, fanno uscire un un disco che si chiamava mh, My War e influenzato da cose da altre sonorità più più così anche addirittura metal, poi altre cose, poi somma non, non si fermava, cioè cercava sempre di ehm sì, di eh, fare delle lunghe eh, lunghe, cioè ehm schivare schivare quelle che erano le attese del del del loro pubblico anche a livello anche di presentarsi coi capelli lunghi invece che davanti avevano tutte hanno tutti skinhead poi insomma ci sono dei racconti appunto di quel lo stessa biografia che vi ho letto prima che di cui vi ho letto dei brani prima erano eh, così c'è questi questi momenti in cui appunto decidono di di farm tour in Europa e in Europa sono accolti sempre con freddezza, se se è il caso dell'Inghilterra e se è il caso della dell'Europa osputi addirittura o appunto eh, risse continue, eh, aggressività, perché appunto c'era stato questo era passata la volta, insomma, che che c'era il pogo, che c'era cioè erano cambiate certe Certo usanze, sì. ecco, dei dei di questi di questi happening, di questi concerti, ma eh, i Black Flag non si tiravano indietro, appunto, provocava, cioè provocavano. Arrivavano lì, si prendeva la disputa e dopo un po' anche rispondevano e scoppiava la rissa, spaccavano teste e quanto quanto altro, insomma, perché anche tra l'altro Henry Rollins era palestrato eh, per questo motivo, non è che eh gli piacesse, cioè, cioè che gli piaceto far palestra, voglio dire le le, le un po' le prendeva dopo anche le dava e gli era adatto insomma riconosciuta sta cosa qua secondo me al di là di tutte le insomma per giudizio o per giudizio o giudizium che uno può diciamo dare al a quello che ha fatto Rollins e Qua adesso noi metteremo ancora un paio di brani sempre da Damaged e e poi continuiamo con gli interventi a voce riguardo a Dila c'è la, la discorso della anarchismo rivoluzionario. It's time to do it If I don't die too And I'll sleep through it It's time to survive Don't know if I can do it Keep me alive I can't accept my fate I need help For it's too late It's time to survive Don't know if I can do it I must obey Can't turn my eyes on the past This crisis is on last It's hard to survive Don't know if I can do it Keep me alive I'm lying in such a way I've my own Don't know what I'm doing It's hard to survive Don't know if I can do it Jak may I lie only you can't do it Jak me lie oh you can't do it It's how to survive don't know if I can do it Jak me I lie Jake may I lie Jake may I lie Jak may I lie that's how to survive Don't know if I can do it I need to hang on I need to you just don't want to be a fase nichilista come passione degli sfruttati. Quando parliamo di fase nichilista, noi intendiamo descrivere una certa condizione patita dall'essere sociale. Quello che cerchiamo di descrivere è un sentimento nel quale sono gettati gli sfruttati nella presente fase storica immaginavamo che a causa dell'alienazione tecnologica, del suo sottrarre ai prolettari ogni possibile orizzonte fosse pure immaginifico, di rovesciamento rivoluzionario, questi si sarebbero presto trovati in tale condizioni. Col tempo, questa previsione è diventata una realtà, una realtà non del tutto precipitata, la fase nichilista è iniziata, ma non ne abbiamo ancora raggiunto il parossismo. La fase nichilista di cui noi vagheggiamo è una passione degli sfruttati Questi godono e godranno della fase nichilista E allo stesso tempo ne patiranno gli effetti In quanto passione e patimento reale Oggettivo e soggettivo di massa La fase nichilista non è qualcosa Che gli anarchici possono provocare o meno Con la loro volontà singolare Gli anarchici fanno le azioni Non le rivoluzioni Le rivoluzioni le fanno le classi sociali La fase nichilista è una passione degli sfruttati nel momento in cui viene rapinato loro il sogno di una svolta rivoluzionaria a causa dello sviluppo scientifico a causa dello sviluppo scientifico. Abbiamo dunque due eh, sottoconcetti da esplorare. La fase nichilista come evento che si verifica nel momento della rimozione di ogni residuo di coscienza di classe la fase nichilista come reazione di massa alla svolta tecno autoritaria questi sono gli anni della grande rimozione della lotta di classe la rimozione della lotta di classe ha permesso al potere politico anche di rimuovere le rappresentazioni mistificate che di questa venivano fatte nel teatrino parlamentare a cascata quindi La scomparsa di sedicenti forze politiche che millantavano di fare gli interessi degli sfruttati è andata di pari passo con una svolta autoritaria delle democrazie occidentali. Non dovendo più porsi come mediazione istituzionale dei conflitti sociali, la democrazia parlamentare si è evoluta sempre più come una copia ridondante delle gilde economiche. Il movimento anarchico non è stato esente dalle suggestioni di questa ondata. Alcuni si sono messi anche loro a velare insieme al gregge politico sostenendo il rinegamento delle nostre origini nel movimento operaio. Il punto sta proprio nell'impossibilità di questa rimozione. Le ingiustizie sociali, le disuguaglianze, al contrario, non hanno fatto che accentuarsi nell'ultimo trentennio. In questo contesto, il sentimento naturale dell'odio di classe da parte della massa crescente degli esclusi si è trovato represso in una condizione innaturale di questo stesso odio non poteva e non sapeva esprimersi. La fase nichilista non è altro che questo, il ritorno sotto forma asintomatica, come un fiume carsico dell'odio di classe rimosso. I primi a sperimentare davvero la fase nichilista sono stati i popoli di religione musulmana. Dietro all'incapacità di comprendere la furia del dileguare del cosiddetto terrorismo islamico, ben pochi sono riusciti a intravedere che quella era la risposta, non che la mistificazione di un sentimento di odio autentico verso il capitalismo occidentale. La seconda epifanie della fase nichilista si mostra sul terreno del sentimento antiscientifico, sempre più diffuso. Di nuovo si tratta per definizione di un sentimento irrazionale. Dentro a questa irrazionalità ci sono molto spesso delle vere e proprie follie, complottismi, paranoie. Se però rinunciamo a un atteggiamento elitario, ci rendiamo conto che tali sono i sentimenti di chi è stato gettato in una condizione dove ogni rovesciamento possibile è stato rimosso. Diceva Bakunin: Nell'attuale organizzazione in quanto monopolisti della scienza che restano come tali al di fuori della vita sociale, gli scienziati formano certamente una casta a parte che offre molte analogie con la casta dei preti. L'astrazione scientifica è il loro dio, le individualità viventi e reali sono le vittime ed essi ne sono ne sono gli immonatori consacrati e patentati. Bakunin, Bakunin aveva individuato già 150 anni fa i punti cardine della condizione nella quale ci troviamo. La conoscenza scientifica è essa stessa una potenza economica, privata ed esclusiva, gli scienziati sono i monopolisti di questo trust. Essendo dei monopolisti del concetto essi rappresentano a tutti gli effetti una casta a parte, come i preti nel Medioevo o gli scriba egizi. La scienza è il loro dio e gli individui le vittime da sacrificare in Olocausto. Il punto è contrastare una certa organizzazione sociale l'organizzazione di un tecno capitalismo nel quale la casta di preti al servizio del potere sta ridisegnando il mondo affinché l'ordine dei padroni divenga irrovesciabile il costituirsi di un'opposizione di massa alla deriva tecno va salutato come un passo in avanti. Ovviamente si tratta di un movimento molto contraddittorio. L'integralismo cristiano e in altre latitudini, come abbiamo già visto, quello islamico, rappresenta per esempio un partito, tra virgolette, molto potente dentro a questi movimenti. La resistenza integralista teme il nuovo Dio, organizza dunque una linea di difesa totalmente reazionaria. Per noi dunque non si pone alcuna questione circa un eventuale fronte con questa gentaglia. Ci interessa invece trovare dentro la fase nichilista dei compagni di strada, individui che come noi comprendano la natura di classe di questi sviluppi e saper dare alla loro rabbia un chiaro indirizzo rivoluzionario. Serve dunque una cultura rivoluzionaria. Dobbiamo regolare i conti con una eziologia positivista, secondo la quale scienza e cultura procedono di pari passo. La nascita dello stato, dell'oppressione nella famiglia, dell'oppressione di classe, della scienza sono considerate collegate, già che si sviluppano in contemporanea con la nascita della cultura, del linguaggio dell'arte. Si tratta di un'ideologia positivista, nel senso filosofico più eminente. L'occorrenza di due fenomeni, per esempio, il fenomeno A, la schiavitù, e il fenomeno B, la cultura, indica una deduttiva e assolutamente certa logica per cui B, La cultura deriva necessariamente da la schiavitù. Naturalmente al potere questo ragionamento fa comodo. È evidente con questa impostura ideologica gli oppressori si sono da sempre rappresentati come i portatori di cultura, civiltà eticità. L'imbroglio delle politiche coloniali è costruito preci precisamente sulle orme di questa ideologia. Facciamo un passo avanti, proviamo a lasciarci corteggiare dal pensiero negativo. Invece che la logica positivista per cui A, la schiavitù, implica positivamente B, la cultura, osare a pensare che B, la cultura, nasce come negazione di A, la schiavitù. Secondo questa ipotesi, negativa e non positiva, la cultura, il pensiero e il linguaggio non sono corresponsabili dell'oppressione, ma sono la forma della ribellione in un certo senso sono anche la logica-conseguenza ma nel senso che evidentemente la rivolta è la logica-conseguenza dell'ingiustizia Affermare che il pensiero nasce in primo luogo con una protesta contro l'ingiustizia significa fare una considerazione più generale sul concetto di negazione pensare innanzitutto significa negare l'obbedienza non serve il pensiero L'esecuzione di un ordine non ha bisogno di linguaggio Il linguaggio nasce col primo schiavo che ha detto no L'obbedienza è muta, è la negazione che fonda il linguaggio Al contrario, solo chi si nega alla dignità dell'intelletto La negazione è innanzitutto uno strumento di verità In un linguaggio immaginario e distopico che non contenesse negazioni Noi non sapremo distinguere il vero dal falso La negazione si dimostra come una potenza anti-autoritaria e sa smascherare gli impostori. Io sono un grande sovrano. No, tu sei uno sporco tiranno. La negazione è la condizione per ogni lotta alla politica. Il termine anarchia, allora, ci riempie di orgoglio perché su so rimanda, anche da un punto di vista etimologico, alla negazione radicale di ogni autorità. Anarchia è la più forte forma di negatività politica che ci riesce di esprimere con le parole. con la fase nichilista come passione degli sfruttati. Si parlava quindi della negazione. Che il pensiero nasca come negazione ce lo dimostra anche la storia della filosofia. La filosofia nasce come una protesta radicale contro la realtà. Dal momento che il pensiero pensa sempre contro la realtà, è una negazione della realtà. Il pensiero è sempre pensiero forte. Pensare significa negare l'essere delle cose. Per farlo serve una forza infinita. Essere rivoluzionari nella fase nichilista richiede allora una forza immane, raccogliersi intorno a una negatività assoluta che superi e sublimi le negatività relative, le ipotesi di protesta irrazionali e spesso reazionarie. La capacità di dire questo è falso di fronte alla consolazione complottista, pensare forte, c'è tutto un mondo da immaginare. Che il pensiero e il linguaggio, insomma la cultura, se erano nati come negazione della realtà, come protesta contro il potere politico, non significa che i potenti siano rimasti muti e si siano presto impadroniti di questi strumenti e ne hanno fatto dei puntelli per i loro apparati ideologici. La scienza è in fondo un esproprio del linguaggio, il suo utilizzo al fine di un'accumulazione delle conoscenze e dunque un avanzamento del controllo tecnico sulle cose. La fenomenologia del verbo avere sembra svilupparsi al ritmo di una triplice contraddizione. In primo luogo, si pone una estraneazione della cosa che possiedo da me. Io non sono più identico a quella cosa, non sto più presso le cose, ma le cose mi si allontanano. Io non sono il mio lavoro, insegna il bravo psicoterapeuta. In secondo luogo, queste cose che da un lato mi si allontanano dall'altro mi si sottomettono. Si costituisce una gerarchia tra me e la mia proprietà. Io posso frustrare frustrare il somaro e questo continuare a dispedire fino alla morte. Posso coltivare l'orto e non vedere crescere un solo frutto. Il mio schiavo può riuscire a scappare. La cosa che ho, pur essendo una mia proprietà, ma non identificandosi con me, al contempo possiede lo stigma dell'autonomia. Estraneazione, gerarchia e autonomia sono le tre drammatiche conseguenze del verbo avere. Per fare un esempio, in molti oggi si vergognano di essere anarchici, lo ritengono troppo identitario. Quel che identitario, quel che conta è che la gente abbia concretamente dei comportamenti antiautoritari. Questo distacco è tranquillizzante perché ci permette lo scambio. Io ho delle idee anarchiche, non sono un anarchico. Questo mi tranquillizza, mi racconto che così, ponendomi, non appartengo a una setta, bensì a un mercato nel quale barattare le mie idee in cambio di altre e pure proprio il verbo avere che è appunto eh, questo fantasma del verbo avere ci indica anche la soluzione. La prima furia del verbo avere è l'estraneazione, la seconda è la gerarchia, ma la terza è l'autonomia. L'oggetto che ho, non essendo identico a me, è autonomo. La cosa posseduta è essa stessa un soggetto è essa stessa portatrice di una negatività radicale. Può dire no. Allora, io mi fermo qui eh, nella mia tendenza, diciamo, a andare oltre e con le letture avevo pensato anche a un ulteriore mh, eh, contributo così sullo stato d'eccezione, ma non, non va male, si può benissimo riproporre un'altra volta, perché ormai si è fatto tardi e e quindi mi fermo qui e eh, se volete leggere questi contributi in maniera integrale con tutti i riferimenti anche bibliografici, eh li trovate sul giornale anarchico Betriolo e mm, la numero 7 appunto di quest'estate e per eh, procurarvelo dovete scrivere a vetriolo-autistici.org See the fire in your head, look it you, I'm right inside of you, walling through we the fire So check I'm on the mind of the old Tell me I'm confident you might see I don't fool up to a town Magrass is going to buzz So fast, so dream it's not But I can't hide See it May be us May be us May be us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 Ecco sono quasi le 21.25 qui a The Prince Magnetics, prima di salutarvi e di darvi i nostri contatti un bre breve aggiornamento su dei video del compagno anarchico di Milano che è stato arrestato in Grecia su Diluc era un mandato di cattura internazionale beh lui si trovò in Grecia per i fatti suoi ma mentre era via appunto praticamente è arrivata questa condanna definitiva a 6 anni di carcere per i fatti gli scontri di piazza di di Roma de, dell'ottobre 2015 e eh, i maledetti reati di devastazione, saccheggio, eccetera e eh, David appunto era detenuto a, a Corridallo in Grecia e eh, però eh, si stava aspettando il discorso della delle tradizioni, insomma, beh, vi ricorderete, c'è stata qualche settimana fa eh, una compagna che ha raccontato ha profonditamente la sua storia, potete andare a riascoltarla e nel nel blog e appunto è arrivata questa questa tradizione è arrivata, quindi è adesso a insomma, in queste settimane ci dovrebbe essere il trasferimento di di David dalla Grecia a, a un carcere in Italia e quindi vabbè, vedremo un po' come come va a finire, insomma, vedremo come procede e vi daremo comunque aggiornamenti su questi su questo fatto e per stasera io vi saluto e vi saluto e niente, a prossima Passiamo davvero agli sgoccioli per questa puntata del 25 agosto di The Deans Magnetics qui dagli studi di Via Couturno a Udine la capitale europea, come dice il sindaco dei cicloturisti da tutto il centro Europa che arrivano, parlano tutto il mondo di Udine parlano a... Udine. addirittura... addirittura a New York parlano di Udine secondo il sindaco, insiste su questa farmaticazione, va bene i nostri contatti sono potete, quelli soliti che potete scriverci alla mail nostra di contatto dell'assemblea contro carcere assemblea permanente contro carcere e repressione libere tutti chiocciolautistiche.org poi c'è una casella postale per chi si trova eh, in eh, impossibilitato insomma eh, privato da, su sua libertà personale eh, deve scrivere ad asso, associazione senza sbarre casella postale 129 34 121 trieste ripetiamo assemblee associazione senza sbarre casella postale 129 34 121 trieste lì vanno mandate cartoline e eh, Biglietti di auguri, lettere emissive, insomma scritte sulla carta Chi non ci ha ascoltato in diretta stasera eh, vuole, Non ha potuto o vuole farlo in pace nel momento in cui va meglio Ci ascolterà sul, su internet aprendo il blog E' un'altra cosa zardinsmagnetixradio.noblogs.org e lì carichiamo di volta in volta il file audio. Eh, C'è ancora una possibilità, ovvero il canale di Telegram che non è nient'altro che zardins.com. In esteso è t.me /zardins e da lì avete la notifica quando il file è caricato, insomma, non dovete farne anche lo sforzo di ehm andare a cercare il blog. I brani di questa sera eh, che abbiamo ascoltato, rip lo ripeto, insomma, era eh, diciamo quelli cantati venivano dall'album dei Black Flag Damaged del 1981 per l'etichetta SST. Questi che sentite questa notte strumentali diciamo di sottofondo invece sono sempre i Black Flag dal dall'album invece ehm um, The Process of Weding Out del 1985 e sempre etichetta SST e l'ultimo brano che metteremo Eh, si intitola TV Party è sempre appunto dei Black Flag e detto questo vi saluto e vi do appuntamento a giovedì prossimo un saluto a tutte e a tutti